Ujian yang pertama, howf, Takut. Yang kaya, takut miskin. Yang senang, takut susah. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kapir? Ya. Saking takutnya miskin, menghalalkan segala cara. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang? Takut takut takut takut wala nablu minal khauf kami uji kalian dengan rasa takut walju lapar lapar di mana letak lapar perut berapa panjang perut sejengkal gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara sejengkal perut sejengkal di atas pusar sejengkal di bawah pusar nafsul perut nafsus syahwat kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara